Одного разу примусив мене йти по гроші. А ні, відразу донос у військомат та до прокуратури. Я пішов. Прийшов мужик, мовчки дав мені три тисячі зелених, уявляєш? Розвернувся і пішов ось як треба вміти. А далі знову те саме, розумієш, воно наче засмоктувало оце. Я розумів, що стукне мені 25. Він знову знайде, на чому мене впіймати. «Це зрозуміло», – без особливого інтересу промовив Борис. «А що з дискетами?» «Дійдемо до дискет», – похмуро відповів той. «Я вже казав тобі, що класний комп'ютерник. Ще зі школи відчув у собі хист. У інституті мене експлуатували по повній на всіх кафедрах. Я їм такі речі робив, що спеці з освітою роти роззявляли. Та й у вільний час практично нічим іншим не займався. Освоїв найкрутіші комп'ютерні іграшки. Потім сам почав вигадувати. Потім, словом, весь час хотілося цікавішого та складнішого. Так і з'явилася ідея погратися у хакера. А чому ні? Не святі, як то кажуть. До того ж, на той час я вже був знову на гачку в Ромазана. І... Словом, якби вдалося звідкись поцупити кругленьку суму, то я б відкупився. Або що? Або найняв би якого кілера, щоб задушив цю сволоту. Знаєш, я все думав, чого його машина не переїде? Так, просто. Або якийсь інсульт. Ну поглянь, серед повного здоров'я людей трафляє, а цей на перший поверх ледве вилазив і ніяка біда не брала. Щорс дістав сигарету і запалив Коли я почав, з'явився справжній інтерес Справжній Усі банківські системи захищені відповідним чином Кілька місяців я марно пробував зламати цей захист Куди тільки не пхався, як справжній хакер Навіть у швейцарські банки Так швидше для екзотики Марна справа Борис відсунув порожню банку і слухав з помітним зацікавленням. Тоді я вирішив спробувати щось принципово нове, піти якимось іншим шляхом. Сам не знаю, як мені це спало на думку. Я вирішив спекатися цього павука, подарувати йому замість себе більш гідний об'єкт для шантажу. Це було геніально. Я зробив усе за якийсь тиждень. Мене тоді наче відвідало якесь божевільне натхнення. Розробив? Ти взагалі як? Шариш в комп'ютерній часті? Ну, – невесело посміхнувся Борис, – я також хакер. Той глянув недовірливо. Це в мене таке прізвисько. У злочинному світі, так би мовити. Але певна рація в тому є. Уявлення маю. Ясно, – сказав Щорст. Так от, я створив комп'ютерний вірус. Як створив? Не зрозумів Борис. Створив. Бачу, твоє уявлення не надто. Що таке вірус? Це комп'ютерна програма, якась хибна, паразитична програма, що заважає нормальній роботі. Так от, я створив такий вірус. Вірус-невидимку, оснащений системами захисту проти найсучасніших антивірусних програм. Вони його просто не бачать. Вірус, введений в систему, робить там свою роботу. А жодною з діагностичних програм не визначається. Сам вірус також цікавий. Взагалі, як працює хакер, ти знаєш. «Ну, загалом, – сказав Борис, – сидить десь у Москві чи там у Нижньому Новгороді, зламує через інтернет захист комп'ютерної системи банку в якомусь Ріо-де-Жанейро» і за допомогою того ж комп'ютера переказує гроші з рахунку якогось там мільярдера на власний рахунок у своєму місті. Потім йде до банку і отримує готівку. Так і я. Спочатку пробував, але не зумів. Тоді я створив цей вірус. Уяви, на якийсь рахунок у банку надходять гроші. Солідні гроші. Один банк, як належить, відсилає, Інший приймає – все робиться через комп'ютерну мережу. І вони числяться там. Принаймні, всі так думають. Потім, коли їх потрібно звідти забрати, відкривають рахунок, а комп'ютер видає – нічого нема, нуль. Починаються пошуки. Ніхто нікуди не переказував, ніхто не брав. А на рахунку все одно нуль. Починають усі операції відслідковувати. В солідних банках дані про трансферти фіксуються постійно. Тобто стан справ на якийсь певний момент. Що коли раптом уся система накриється? На той випадок є остання база даних, по ній усе поновлюють. Словом, усе перевіряють, усе сходиться, гроші мають бути. А там нуль. Починають шукати неполадки, віруси в тому числі. А програми видають, вірусів немає. Все. Були гроші і загули. Да, пробурмотів Борис. «Уяви собі, – вівдалі щорс, – що це солідна сума. Який починається гвалт ось тут і шантажнути їх. Мовляв, знаю код, щоб розблокувати оцей гармидер. Тоді грошики ваші на рахунку з'являться». «Нда» повторив Борис. У тебе був гідний учитель. Що гідний, то гідний, погодився Толя. Так ось, як я мислив? Вліпити таку штуку в швейцарський банк. Навряд чи моєму родичеві буде зручно його шантажувати. Ну, сам розумієш. І спиці там, очевидно, кращі. Більш імовірно, що швидко виловлять мого невидимку. Адже проти кожної програми може бути створено антипрограму. Просто проти цієї ще в світі немає. От і вирішив я почати з одного з наших рідних банків. Навмання взяв банк. А як же ти заліз туди, не зрозумів Борис. Ти ж кажеш, системи захисту. Все вірно, сказав Щорс. Залізти з вірусом чи без нього дійсно неможливо. Тому вони мали мого невидимку самі впустити. Існує такий метод. Троянський кінь. Старий хакерський метод. Ти пропонуєш через інтернет щось таке, що може когось зацікавити. Той, хто зацікавився, відкриває цей файл і працює з ним. А файлик, заражений вірусом, відразу залазить у твій комп'ютер. Звичайно, у солідних системах і проти цього є захист. Але ж мій невидимка невидимий. І ось беру я Кілька CD. Кілька чого? Лазерних дисків. З крутою порнухою. І ліплю таке, словом, мрія збочинців. Думаю собі, невже в усій їхній конторі не знайдеться клерка, охочого під час обідньої перерви переглянути пару порносторінок на десерт? Принаймні, статистика свідчить, що вони є скрізь. Ось сідає такий клієнт у вільні 20 хвилин, коли ніхто не бачить, за комп'ютер, і відкриває порносторінку інтернету. І ось на цій порносторінці, що, мовляв, новенького з'явилося. А там, уяви, салон Мадам Ольги пропонує кардинально новий вид послуг. Ви безнадійно хочете якусь конкретну жінку, але вона не хоче вас то заволодійте нею у віртуальному світі. Будь-яка жінка стане вашою секс-рабинею і робитиме з екрана вашого комп'ютера для вас будь-що. Лише введіть у комп'ютер її цифрове фото і зробіть замовлення. Як реклама? Не в одного слина потече. Це ти таке зробив? Подив Бориса звучав природно. А що тут робити? Це повна фігня? Надбало скривився Щорс. Так ось. Припустимо, ходить секретарка директора банку і світить ногами у короткій спідниці так, що цей нещасний клерк мало на стіни не дереться Звертається він до програми, щоб побачити, що там неї під спідницею Одним словом, на мій другого дня вже гуляв по їхній системі